Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir, nur. Wieder einmal waren die fünf Freunde im Felsenhaus versammelt, um ihre Ferien dort zu verbringen. Die Entscheidung über das Ferienprogramm war ihnen für die nächsten paar Tage abgenommen worden. Denn das Heimatkundemuseum im Nachbardorf Twin Oaks hatte sich etwas Besonderes für die Kinder und Jugendlichen einfallen lassen. Eine Fahrradrallye rund um die geschichtlich interessanten Städten von Twin Oaks und Kirin. Dabei kam es nicht nur auf Schnelligkeit, sondern auch auf Kenntnisse der örtlichen Geschichte an. Die fünf Freunde hatten deshalb zwei Tage lang in der kleinen Bücherhalle von Kirin gestöbert, um möglichst viel über die Geschichte der Gegend herauszufinden. Beim Abendessen im Felsenhaus berichteten sie sich gegenseitig, was sie herausgefunden hatten. Ein bisschen mehr mit, dann ja, ja, gerne. bisschen Soße noch. Oh ja, lecker. Mhm. Fein, danke. Oh, danke, das Ach, danke. ist nett. Ja. Tomaten, ja wieder lecker, so, ist Super. Das also, guten Appetit. Guten Appetit. Lecker, danke. Also, ihr großen Rallyfahrer. Was habt ihr denn nun bei euren Nachforschungen herausgefunden? Oh, eine Menge, Mutter. Du wirst dich wundern. Ja. Oh. <lacht> Timmy, ist die ganze Geschichte jetzt schon langweilig? Was, alter Junge? <lacht> Warte nur, Timmy. Morgen bei der Renni wirst du auch deinen Spaß haben. <lacht> also, Tante Fanny, das hier wird die Route sein. Ähm, hier beim Museum in Twin Oaks geht's los. Ah, ja. Mhm. Dann hier zur alten Mühle, ja. dem Aussichtsturm an der Römerruine. Mhm. Aha zur stillgelegten Zinnmine, dann zum Hühnengrab, der keltischen Versammlungseiche, dem Felsen mit der Kreidezeichnung, dem Feenhügel, ja, und dann schließlich zur Schmugglerhöhle. Ach, da, ja. Aha, aha. Ja, dann hier den Küstenpfad hoch bis zur Kirche von Kirin. Da ist das Ziel. Und an jedem der Anlaufpunkte muss man eine Aufgabe lösen, für die man Punkte bekommt. Na, na, so eifrig, wie ihr seid, bin ich sicher, dass ihr viele Punkte machen werdet. Das denke ich auch. Was interessiert euch denn am meisten? Der Feenhügel. Schon immer glaubten die Leute, dass dort Feen hausen. Ach, la Feen. Die Felszeichnungen, die sind interessant. Die sind von echten Menschen gemacht worden, in vorgeschichtlicher Zeit. Und erst das Hünengrab. In den alten Chroniken wird berichtet, dass dort schon vor 1500 Jahren die heldenhaften Krieger bestattet wurden. Mit goldenen Grabbeigaben. Von unschätzbarem Wert. Tja, aber leider hat man die bei den Ausgrabungen vor 20 Jahren nicht gefunden. Ja, ja, ich erinnere mich an die Geschichte. War seinerzeit eine große Sache hier in der Gegend. Quentin, war es nicht der alte Tom Collins, der damals das Ausgrabungsteam geleitet hat? Du hast recht, Fanny. ja. Aber Collins hat nie an die goldenen Grabbeigaben geglaubt. Mhm. Er hat das immer für ein völlig aufgeblasenes Gerücht gehalten. Ja. Vor allem, weil es in England keine Goldvorkommen gibt. Aber trotzdem waren die Leute sehr enttäuscht, als in dem Hühnengrab nur Gegenstände aus Bronze und Kupfer gefunden wurden. Ja. Na, aber die Gerüchte über die Grabschätze gibt es immer noch. Ja, das Ausgrabungsteam hat herausgefunden, dass das Hühnengrab aus normannischer Zeit stammt. Und in Skandinavien gibt es Goldvorkommen. <lacht> Alle Achtung, Julian, Du hast dich wohl zum Hobbyarchäologen gemausert, was? <lacht> Tja. Also, die alte Zinnmine ist auch nicht uninteressant. Mhm, ja. Da soll es kilometerlange Stollen geben. Da würde ich ja gern mal runtersteigen und mich ein bisschen umsehen. Spinnst du? Untersteht euch! Die Mine ist seit 30 Jahren stillgelegt. Da sind bestimmt schon alle Stützbalken morscht. Ja. Oh Quentin, die Aufgabe an der Zinnmine kann doch wohl nichts damit zu tun haben, dass die Kinder da runtergehen sollen. Ach, ganz bestimmt nicht, Fanny. Die Organisatoren sind doch nicht verrückt. Was meinst du, was los wäre, wenn einem der Kinder da drin was passieren würde? Also ich finde ja den Aussichtsturm an der römischen Ruine toll. Ja. Der ist zwar nur ungefähr 300 Jahre alt, aber er hat auch eine interessante Geschichte. Ich wette, da muss man raufklettern, um die Aufgabe zu lösen. Na ja gut, raufklettern ist ja auch was anderes. Also wir sind gut vorbereitet. Ja. Die Route haben wir im Kopf. Und jeder von uns hat sich zu zweit der Stationen etwas angelesen. Ach, dann ist es wohl unnötig, euch Glück zu wünschen, oder? <lacht> Glück können wir immer gut gebrauchen. Ja, das kann man wohl sagen. Wir müssen nämlich nicht nur viel Wissen, sondern auch möglichst schnell sein. Mhm. Und dann müssen wir Ben und Lisa Fletcher schlagen. Die Zwillinge von Pastor Fletcher? Ja, genau die. Und die beiden sind unglaublich schnell. Mhm. Außerdem hat Ben mir erzählt, dass sie zu ihrem Geburtstag vor drei Wochen neue Fahrräder geschenkt bekommen haben. Ja, <lacht> habe ich von Lisa auch gehört. Richtige Geländeräder mit 15 Gängen. Mhm. Oh. Na, dann wünschen wir euch eben viel Glück für morgen. Ja. Möchte jemand noch was? Ja, oh ja, ja, ich ja, lecker, ja. bitte nicht, ja, ja. Also, deine Makaroni sind fast noch besser als deine Fankuruntante, Tante Fanny. <lacht> Am nächsten Tag traten die fünf Freunde zur Rallye an. Aufgeregt überprüften sie ihre Ausrüstung. Taschenmesser, Fernglas, Papier und Kugelschreiber. Sie hatten wirklich an alles gedacht. Sogar eine Taschenlampe hatte Dick mitgenommen, obwohl alle anderen ihn auslachten, weil er für eine Rallye am helllichten Tage eine Taschenlampe anschleppte. Doch dann erschienen die Fletcher-Zwillinge mit ihren brandneuen Fahrrädern. Da vorne sind Lisa und Ben. Hey, Lisa. Hey, ihr fünf, Wie geht's denn? Ja, prima. Wir können es kaum erwarten, euch in die Pfanne zu hauen. Das werden wir ja sehen, wer hier wen in die Pfanne haut. Heute Abend nach der Rallye wollen meine Eltern ein Grillfest bei uns zu Hause veranstalten, um den Sieg zu feiern. Habt ihr nicht auch Lust zu kommen? Ja, wenn es euch nicht ausmacht, unseren Sieg zu feiern. Ich denke eher, wir feiern unseren Sieg. Aber wer auch immer die Rallye gewinnt, feiern können wir doch zusammen, oder? Klar, ja, klar. wenn es was zu essen gibt, dann bin ich dabei. Das sieht äh. ihr ähnlich. Bitte mal alle herhören. Ruhe, bitte. So. Guten Morgen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer Fahrradrallye. Ich freue mich, dass wir so viele Kinder hier begrüßen können. Es haben sich insgesamt 18 Teilnehmer angemeldet. Wir werden also neun Zweierteams bilden. Zweierteams? Aber, ja, dann können wir gar nicht zusammenfahren. Und unser gesammeltes Wissen gar nicht teilen. Ach, so ein Mist. Ja, das ist Pech. Wir müssen uns eben aufteilen. Ich würde sagen, Anne kommt mit mir, okay. George und Dick fahren zusammen mit Timmy. Mhm. Einverstanden? Ruhe, bitte. Ja, das ist okay. Komm mit, Dick. In Ordnung. Ruhe, bitte. Die Route kennt ihr inzwischen alle, nun möchte ich noch rasch die Regeln bekannt geben. Die Teams starten in Abständen von 10 Minuten. Von jedem Team wird die Abfahrts- und die Ankunftszeit notiert. Jedes Team erhält einen Umschlag mit den Fragen zu den jeweiligen Stationen und zwei Sonderaufgaben. Für die Fragen und die Aufgaben gibt es Punkte. Sieger der Relle ist, wer am Ende die schnellste Zeit und die meisten Punkte hat. Alles klar? Ja! Gut. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass jedes Team drei Kontrollstationen passieren muss. Die erste Station befindet sich am Aussichtsturm an der römischen Ruine. An der Versammlungseiche gibt es ein leichtes Mittagessen und eine halbe Stunde Pause für jedes Team. Die freiwillige Feuerwehr von Twin Oaks wird euch dort bewirten und darauf achten, dass jedes Team die Pause auch einhält. Und der dritte Kontrollpunkt befindet sich an der Schmugglerhöhle. So, nun bitte ich alle Teams, zu mir zu kommen und sich ihre Startnummern abzuholen. Ja, komm, Anne, Lass uns unsere Startnummer holen. Ja, los, hoffentlich sind wir die Ersten. Los, komm, ja, die. ja, los, kommt, Und vergesst nicht, dass ihr heute an unsere Gäste seid. Keine Sorge, das vergessen wir bestimmt nicht. Also bis später dann. Als erstes Team wurden George und Dick ausgelost, die von einem begeistert bellenden Timmy begleitet wurden. Mit Feuereifer brausten sie los. Als zweites Team durften Ben und Lisa starten. Dann waren Julien und Anne an der Reihe. Obwohl George und Dick zehn Minuten Vorsprung vor den Fletcher-Zwillingen hatten, war ihnen klar, dass sie an der alten Mühle wenig Zeit haben würden, um die Aufgabe zu lösen. Denn Ben und Lisa würden sehr schnell aufholen. Jimmy, Wo ist er denn? Ja, weiß ich nicht. Ach, da kommt er ja. Ach, also, George, hier sind wir. Hol den Umschlag mit der ersten Aufgabe raus. Ja, warte. Na? Hm. Also, wann wurde die Mühle gebaut? Und wie hieß der erste Müller? Hm. Na, das ist einfach. Die Mühle stammt aus dem Jahr 1800. Und der erste Müller hieß Bäcker. Was? Echt wahr? Ja. Oder ist das ein Witz? Nein, kein Scherz. Der Müller hieß Becker. Na, ich schreib's gleich auf, ja? Ja, klar. Bäcker. So. Ähm, ja sonst noch was? Ja, hör dir das an. Bringt einen Mühlstein mit. Ein Mühlstein? Spindi? Ja, kann sein. Wie soll man denn einen Mühlstein auf dem Fahrrad transportieren? Keine Ahnung. Lass uns mal den Mühlstein ansehen. Na komm. Hier, sieh mal. Mhm. Ganz schön verwittert. Der zerbröckelt ja geradezu. Ja. Ich, ich hab's. Was? Wir sollen bestimmt einen kleinen Brocken von diesem Mühlstein mitbringen. Ja, genau. Gut kombiniert, ja. Dick. Hier, das sind sogar zwei Brocken. Sicher ist sicher. Ja. Oh je, no, da hinten nee. kommen schon Ben und Lisa. Oh, schnell, Flicks sind die schnell. Los George, lass uns weiterfahren. Ja los und los. Okay, Jimmy, genug Gemüse, ich geplant. Es geht weiter, komm. Rally ging in rasantem Tempo weiter. Julian und N. waren Ben und Lisa so gut es ging auf den Fersen geblieben, was nicht einfach war. Als sie zur zweiten Station, dem Aussichtsturm an der römischen Ruine, kamen, sahen sie Ben und Lisa herumstehen und diskutieren. Doch beim Anblick von Julien und N. kletterten die Zwillinge rasch auf ihre Räder und brausten davon. Hol den Umschlag mit der zweiten Aufgabe raus. Ja, warte, ist gut. Mach schon. Ja, warte. Also, zu welchem Zweck wurde der Turm gebaut? Ist ja klar. Der war ursprünglich als eine Verteidigung gegen die Normannen gedacht. Aha. Oh, hier kommt's. Die zweite Aufgabe erwartet euch auf dem Turm Also los, nichts wie rauf Hallo, ihr beiden Hi. Ist ja ganz ungewohnt, euch ohne den Rest der Truppe anzutreffen ja. Hallo, Constable Billings Es ist auch ganz ungewohnt, sie ohne Uniform zu sehen Tja, auch ein Polizist hat ein Privatleben Nein, bereit, auf den Turm zu klettern? Ich? Ähm, ich denke, das sollte lieber Julian tun Du, willst ihn alleine da hochklettern lassen? Ist doch nicht dein Ernst. Ja, lassen Sie mich nur. Ich war schon immer der Klettermaxe der Familie. Kommt nicht in Frage, oh. dass du allein... Nein, dass du allein auf den Turm kletterst, kommt nicht in Frage. Das kann ich nicht verantworten, julien Dann klettere ich auf jeden Fall mit dir hoch. Und du wirst angeseilt, okay? Ähm, ja, das ist sehr nett, aber wirklich nicht nötig. Ich kann gut klettern, ehrlich. Trotzdem, ich will nicht, dass dir etwas passiert. Also keine Widerrede. Oh. Ja, ja. So, hier ist ein Seil. Warte, ich mache es an deinem Gürtel fest. Ja. ja so. Ja, da kann es? Alles klar? Ja. So, wir können losklettern. Ja, ist gut. Bis gleich Anne. Sei bloß vorsichtig. Ach, keine Bange. Mach schon. Hast du was, Julian? Ja. Ich hab den Umschlag, Anne. Wir kommen jetzt runter. Ja, los. Wir müssen nämlich Punkte sammeln. Ach, da sagte er wieder. Oh, danke schön. Das war sehr nett von Ihnen. Ja, immer gern zu diensten. <lacht> danke. Mach den Umschlag schon auf. Ja. ja, ja. Also, hier ist irgendwas Hartes drin. Mhm. Ähm. Ja? Zwei Ruhe Macaroni. Was? Lass mich mal sehen. Ihr bekommt zwei rohe Macaroni. Mindestens einen davon müsst ihr ans Ziel mitbringen. Mit einem Knoten darin. Wie bitte? Tja, das ist alles, was da steht. <lacht> Bloß, wie soll man einen Knoten in rohe Macaroni machen? Wie würden Sie das machen, Constable Billings? Ich würde sie kochen. Ach so, ja, leichter gesagt als getan. Jetzt weiß ich auch, warum Ben und Lisa vorhin so ratlos ausgesehen haben. Komm, Ann, wir fahren weiter. Ja, und die Macaroni? Das überlegen wir uns später. Äh, tschüss, Constable Billings. Ach ja, und danke nochmal für Ihre Hilfe. Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen und Glück noch, Ja, Ja, tschüss. George und Timmy waren inzwischen bereits an der Zinnmine gewesen und gerade durch den Wald Richtung Hünengrab weitergefahren. Timmy freute sich über den langen Auslauf und schnüffelte ausgiebig im Unterholz. Doch plötzlich hörte George ein erschrockenes Aufjaulen. Dann war Stille. Quietschend hielt sie ihr Rad an und lauschte. Was ist denn? Ja, Timmy ist weg. Was heißt weg? Der kommt bestimmt gleich wieder. Ich weiß nicht, Dick. Ich habe so ein komisches Geräusch gehört. Ach. Ich gehe mal eben nachsehen. Aha. Aber mach schnell. Ben und Lisa sind uns hart auf den Fersen. Okay. Timmy! Timmy, wo bist du denn? Timmy, wo steckst du denn bloß? Hey George! Was ist denn nun? George! Nun mach schon! George? Ah! George! Jetzt meld dich doch! Flex doch mal! Wo bist du? George! George! George! Hey! Wir haben sie eingeholt, Lisa! Ja! Uh, Dick! Hallo! Ben, Lisa! Gott sei Dank, dass ihr kommt. Man sollte nicht meinen, dass du dich freust, uns zu sehen. George und Timmy sind verschwunden. Was meinst du mit verschwunden? Ich meine, eben waren sie noch da. Und dann waren plötzlich beide weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Ihr müsst mir helfen, sie zu finden. Hör mal, das ist doch wohl kein fauler Trick, um uns in die Irre zu schicken und euren Vorsprung wieder zu vergrößern. Ich schwöre, es ist kein Trick. Die beiden sind wirklich verschwunden. George antwortet nicht auf meinen Rufen. Sie Nein. wollte nach Timmy sehen. Der war auf einmal weg und dann war sie selbst plötzlich auch nicht mehr da. Oh, ist ja schon gut, Dick. Jetzt beruhig dich erstmal. Wo, wo hast du sie denn zuletzt gesehen oder gehört? Da vorne. Irgendwo zwischen den beiden großen Eichen. Dann lasst uns dort nachsehen. George! Timmy! George, Timmy, wo seid ihr? Oh, Vorsicht! Da vorne ist ein ziemlich großes Loch. Oh. Oh Gott. Oh nein, seht ihr das? Ja. Das rote Stück Stoff da. Das ist von George Jacke. Oh nein. Das hier muss in dieses Loch gefallen sein. George! George! George! Sag doch was! Bist du da unten, George? Keine Antwort oh. Vielleicht ist sie ohnmächtig. Wir müssen da runter und nachsehen. Ja, ja und wie? Das sind mindestens zehn Meter bis da unten und wir haben nicht mal ein Seil. Wir brauchen Hilfe. Das finde ich auch. Wer ist der Schnellste von uns? Das bist du, Ben. Fahr zur Versammlungseiche und sag den Leuten von der Freiwilligen Feuerwehr Bescheid. Mhm. Die sollen Seile mitbringen. Okay, bin schon unterwegs. Ja, beeil dich. Ich markiere die Stelle unten am Weg mit meiner Jacke. Bis dann. Aber vielleicht dauert es zu lange, um noch etwas zu tun. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Loch ist. Wie meinst du das? Ich glaube, das ist einer der Stollen von der alten Zinnmine. Mhm. Die erstrecken sich ziemlich weit von der Mine weg. Ich wette, da ist ein Teil von einem alten Stollen eingebrochen. Bist du sicher? Sicher nicht, aber es gibt einen Weg, das herauszufinden. Du meinst doch nicht, dass... Doch. Dass wir in die alte Mine gehen und versuchen, dem Stollen, der in diese Richtung verläuft, zu folgen, genau oder? Genau das. Ich habe einen Kompass dabei, der wird uns helfen, die richtige Richtung zu finden. Bist du sicher, dass das klug ist? Was ist, wenn der gesamte Stollen eingebrochen ist? Ach, das glaube ich nicht. Wenn alles zusammengekracht wäre, dann wäre das Loch größer. Mhm. Und es hätte dann auch ordentlich gerumst, das hättest du gehört. Ich glaube, da ist wirklich nur ein Stück eingebrochen. Naja, aber... Also, wir können es entweder versuchen oder uns gemütlich auf unseren Allerwertesten setzen und warten, bis mein Bruder mit der Feuerwehr anrückt. Okay, lass uns gehen und die Räder holen. Nein, lass die Räder. Ich kenne eine Abkürzung. Da sind wir schneller zu Fuß. Na, ja, da los. Dick und Lisa hetzten durch den Wald zurück zur Mine. In der Zwischenzeit kam George, die durch den Sturz in den Tunnel kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, wieder zu sich. Wo, wo bin ich hier? Es ist so dunkel. Jimmy, Jimmy, bist du das? Timmy. Ist ja gut. Ist ja gut. Wo sind wir hier bloß? Ich glaube, wir sind hier in so eine Art Tunnel gefallen. Hört mich hier jemand? Hallo? Hallo, hört mich denn jemand? Hallo? Hilfe! Dick, hörst du mich? Hilfe! Hilfe! Still, Timmy! Hörst du das? Ich höre Stimmen. Oh, oh, Scheiße. Ein Teil der Tunneldecke ist runtergekommen. So. Mist. Hilfe! Hilfe! Hey, Wacker! Ja. Ich glaube, ich höre eine Stimme. Glaubst du, uns ist einer auf die Schliche gekommen? Das ist eine Kinderstimme. Was macht denn ein Kind hier unten? Lass uns nachsehen. Da, eine kleine Tunnelratte. Oh Mann, was für ein Glück, dass sie kommen. Ich bin in dieses Loch gefallen und... Timmy, was ist denn? Was hast du denn bloß? Was hast du hier zu suchen? Zu suchen? Gar nichts. Ich bin in dieses Loch gefallen. Jetzt störst du uns bei unseren Geschäften, du kleine Rotzgöre. Äh, Geschäfte? Ich verstehe nicht. Ich, äh, ich wollte doch nur... Äh, ich brauche ihre Hilfe, um hier rauszukommen. <lacht> Ja, Parker. Ja, weiß ich doch nicht. Bring sie in die Grabkammer los. Ja. Grabkammer? Aber ich, ich, ich... Au, au, du verdammter Köter! Hier werde ich's zeigen, du Töne! Timmy, nein! Ah. Timmy, los! Hol oh Hilfe! Schnell beeil dich! Los. Du hast den Hund erwischen lassen, du Idiot! Also, jetzt bring die Kleine in die Grabkammer. Hä? Los, Fräulein, wird's bald! Aua! Mann, tut mir weh! Hallo! Hier steht's lang! Und sie haben Timmy geschlagen! Uah. George befand sich in der Gewalt der beiden unbekannten Männer und versuchte vergeblich, sich einen Reim auf die ganze Geschichte zu machen und sich möglichst nicht zu fürchten. Unterdessen hielten julien und Anne unterhalb des eingestürzten Tunnels an, weil sie drei Fahrräder und eine Jacke bemerkten, die herrenlos in der Gegend herumlagen. Sieh mal, Anne. Sind das nicht die Fahrräder von George und Dick? Ja, und das Nagelneue, da gehört einem der Fletcher-Zwillinge. Ja. Und diese Jacke da, ich glaube, die gehört Ben. Komisch, die müssten doch alle schon längst wieder hier weg sein. Da stimmt was nicht. George, Dick, seid ihr hier irgendwo? Lisa, Ben, könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns hören? Sei mal still, Anne. Hörst du was? Von da drüben. Ich glaube, das ist Hundegebell. Das könnte Timmy sein. Es kommt aus der Richtung, in die dieser Pfad verläuft. Muss nicht das Hühngrab ziemlich in der Nähe sein? Ja, es kann nicht mehr weit sein. Sollen wir hinfahren und nachsehen, ob die anderen dort sind? Ja. Gute Idee. Lass uns hinfahren. Davon ist das Hühngrab. Da kommt Timmy aus dem Eingang geschossen. Ich dachte, der Eingang sei damals wieder dicht gemacht worden. Ja, wurde er auch. Aber Timmy muss eine Lücke gefunden haben. Das ist ja schon gut, alter Junge. Was ist denn los? Ja, du fährst dich auf, als hättest du uns 100 Jahre nicht gesehen. ist George, Timmy. Und die anderen. Er läuft auf das Hühnengrab zu. Du meine Güte, er läuft da rein. Das kann doch wohl nicht heißen, dass die da drin sind. Ich nehme es schon an, Anne. Vielleicht hat es etwas mit der Aufgabe von der Rallye zu tun. Ich weiß nicht, Julian. Wenn ah. es mit der Rallye zu tun hat, warum liegen dann die Fahrräder einen halben Kilometer von hier äh, entfernt? Ich habe keine Ahnung. Ach, komm, lass uns nachsehen. Eingang. Wie ich sagte, er ist dicht gemacht worden. Guck mal, Anne. Da an der Seite ist eine kleine Öffnung. Da muss Timmy durchgeschlüpft sein. Timmy! Timmy! Wo bist du? Timmy! Wer ist da drin? Lass uns mal nachsehen, ob wir auch hier durchpassen. Hey, sieh mal. Wenn ich diese Grassohne hochnehme... Dann ist das ein ziemlich großer Eingang, mhm. oh, aber gut versteckt. Aber was hat das zu bedeuten? Oh, weiß ich nicht, aber Timmy ist da drin, also müssen wir wohl hinterher. In das Grab? Möchtest du lieber hier draußen auf mich warten? Kommt nicht in Frage, ich, äh, ich komme da mit rein. Na dann, dann nimm meine Hand und komm mit. N. hielt unwillkürlich den Atem an, als sie das dunkle Innere des Hühnengrabes betraten. Die Luft war feucht und muffig und sie konnten kaum die Hand vor Augen sehen. Vorsichtig tasteten sie sich voran. Ich habe Angst. Brauchst du nicht? Ach, zu blöd, dass Dick die Taschen hat. Wir hatten sie nötiger gebraucht. Timmy, wo steckst du? Es ist unheimlich hier drin. Und was, wenn es hier Gespenster gibt, ist hier immer ein Grab. Erinnerst du dich an die Gespensterinsel? Alles war so unheimlich. Und zum Schluss gab es für alles... Eine ganz vernünftige Erklärung. Ja. Wo ist Timmy? Hier drüben. Aber oh ja. Timmy. Wo ist George, Timmy? Such. So, sei ein guter Hund. Du uh, such! Was ist da? Kannst du da hinten was sehen? Nee. Ach, Mensch, ist das finster hier. Streichhölzer müsste man wenigstens haben. Ja. Oh, ich idiot! Ich habe doch die langen Kaminanzünder noch in der Tasche. Warte mal. Oh. Das ist doch besser, oder? Oh, ja, bin ich froh, dass wir wenigstens ein bisschen sehen können. was ist das da drüben, woran Timmy kratzt? Äh, mal sehen. Hm, sieht aus wie so eine Art Sperrholzluke. Oh, ist aber neu. Holzluke? Ja. Wie kommt die denn da hin? Äh, keine Ahnung. Ich habe einen Plan dieser Grabkammer gesehen. Ja, und da gab es keine Luke. Komisch. Ja. Meinst du, dass Timmy durch diese Luke gekommen ist? Warte, ich hebe sie mal an. Oh, geht's nicht leicht. Ja? Da führen ein paar grobe Lehnstufen nach unten. Also, es sieht so aus, als wäre George da unten. So wie Timmy sich benennt. Still, Julian. Hörst du was? Ja, ich was? höre Stimmen. So lange ah, hier gibt's doch Gespenster. Ich will hier... Aus. Anne, bleib hier, du Hasenfuß. Dafür gibt's bestimmt eine ganz vernünftige... Ach, Mist, weg ist sie. Was ist das? Na, dann wollen wir dem Spuk mal nachgehen. Komm, Timmy. Sieh sich das eine an. Hier gibt's noch eine zweite Grabkammer. Psst, Timmy, da kommt jemand. Schnell hinter diesen Felsbrocken. Ah, nun mach schon, Drehwege. Du hast gut reden. Die Kleine ist ganz schön schwer. Was haben Sie mit mir vor? Und wer sind Sie? Und wo sind wir denn hier bloß? Halt die Klappe, Kleine. Ich kann dein Gehirn mal nicht mehr hören. Der jetzt wieder her? Ja, schmieg los! Du doppelst Vieh! Nein! Timmy, lauf! Lauf weg! Heute ist er schnell! Ach. Gleich habe ich dich, du, Timmy! Hä? Huh? <lacht> <lacht> sieh mal einer an! Wen haben wir denn da? <lacht> Komm! Mal her, mein Junge. Noch so eine kleine Göre. Was tust du hier? Oh. Julian, wo kommst du denn her? Von oben. Timmy hat mir den Weg gezeigt. So ein Mist. Jetzt haben wir zwei von denen am Hals. Wer sind sie und was haben sie hier zu schaffen? Du riskierst ja eine ganz schön dicke Lippe, Junge. Was meinst du, Parker? Sollen wir es Ihnen sagen? Warum nicht? Bis die kleinen Tunnelraten sich befreit haben, sind wir schon über alle Berge. Das hier, meine kleinen Freunde, ist das Geheimnis des Hütengrabes. Das Geheimnis, das selbst die Schlaumeier von der Universität nicht rausgefunden haben. Was für ein Geheimnis! Ja. Die Ausgrabungshainis haben das Hühngrab untersucht. Ja, vor ungefähr 20 Jahren. Ja, ja, ja. Aber die Eierköpfe haben nicht an die Legende geglaubt. Und darum haben sie auch nur die obere Grabkammer untersucht. Genau. Die untere Kammer haben sie nicht einmal gefunden. Dabei war der Eingang nach unten nur mit einer dünnen Lehmschicht verschmiert. Aber wir haben ihn entdeckt. Und... Die goldenen Grabbeigaben. Wie bitte? Man ja. sollte eben die alten Legenden nicht so überheblich verspotten, wie das die Schwachköpfe von der Universität gerne tun. Und Sie? Sie wollen die Grabbeilagen einfach klauen? Oh, klauen. Ist so ein hässliches Wort. Hässlich. Sie kommen in die liebevollen Hände von Sammlern. Sammlern. Die sich gut um sie kümmern werden. Los, Packer. Lass uns alles zusammenpacken ja. und durch die alte Mine verschwinden, wie ja. geplant. Es gibt hier eine Verbindung zum Stollensystem der alten Zinnmine? Erraten, Schlaukopf. Keiner wird auf die Idee kommen, die alte Mine zu beobachten. Aber das Hingrab, das inspiziert der Förster jeden Morgen auf seiner Runde. Hm, Dem müssen wir ja nicht unbedingt über den Weg laufen. Die Gören lassen wir hier und fesseln sie. Morgen früh wird der Förster sie schreien hören. Wasch, ja. ja. du, Hilfe, leise. Lauf, mein Junge, eilig. Damit kommen Sie niemals durch. Ach nein. Ja, pass mal auf, du Schlauberger. Parker, gib mir mal das Packband, das wir für die Kisten mitgebracht haben. Hier, Cleary, verschnür sie schön. Danke. Ja. Auf. Ich meine oh, Pakete die machen wir ja. aus. Ich ja. ja. ja. so. ja. <lacht> verstehe. und George wurden von den Ganoven so gefesselt, dass sie sich nicht so bald würden befreien können. Beide hatten große Angst. Was, wenn der Förster am kommenden Morgen ihre Schreie nicht hören würde? Ihre einzige Hoffnung war Timmy. In der Zwischenzeit hatten sich Dick und Lisa in die Stollen der alten Mine gewagt. Mit Hilfe ihres Kompasses und der Taschenlampe, die Dick mitgeschleppt hatte, Tasteten sie sich vorsichtig durch die muffigen Tunnel. Die hölzernen Stützbalken ächzten und stöhnten, als wollten sie jeden Moment zusammenbrechen. Ich glaube, hier gibt es jede Menge Ratten. Und uns nicht fest. Was mir Sorgen macht, sind die Stützbalken. Hoffentlich fallen die nicht gleich über uns zusammen. Jetzt mal bloß nicht den Teufel an die Wand. Wir treten sacht drauf und reden leise schief gehen. Was glaubst du, wie weit ist es noch bis zu der Stelle, an der George in den Tunnel gefallen ist? Ich schätze, noch etwa 500 Meter. Schwer zu sagen. Lisa, warte mal. Was? Siehst du da vorn was? Nein, nur Dunkelheit. Warum? Mir scheint, es wird da vorn ein bisschen heller. Ich glaube, wir nähern uns der Einbruchstelle. Ein Glück, ich kann es kaum erwarten, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Oh. Schau mal. ich glaube, das sind Stimmen. Ich wette, dass es Ben mit der Feuerwehr. Ja. Hallo! Hallo, könnt ihr uns hören? Psst, du, Ben, nicht schreien, sonst stürzt der Stollen ein. Oh, oh, schon zu spät, Lisa. Da hinten, der, der Balken hinter uns. Nein! Er ja, gibt nach. Lauf um dein Leben. Wir müssen zur Einbruchstelle kommen, bevor der ganze Stollen zusammenkracht. Hilfe! Hilfe! An der Einsturzstelle war inzwischen eine Rettungsaktion für George im Gange. Gerade hatte sich ein Feuerwehrmann nach unten abgeseilt, um nach George zu suchen, als zu seinem Erstaunen gleich zwei Kinder auf ihn zugerannt kamen. Geistesgegenwärtig packte der Feuerwehrmann beide Kinder und schrie seinem Kollegen an der Oberfläche zu, dass er sie sofort raufziehen sollte. In letzter Sekunde tat die robuste Seilwinde der Feuerwehr ihre Arbeit und zog alle drei aus dem gähnenden Loch. Sekunden später brach der Stollen mit gewaltigem Krachen zusammen. Eine Staubwolke hüllte den Feuerwehrmann ein, der mit Dick und Lisa im Arm mit der Seilwinde nach oben gezogen wurde. Hustend und staubverschmiert, aber sonst unversehrt, kamen die drei aus dem Loch geklettert. Das war ein gewaltiger Bums. Ich dachte schon, sie kriegen uns nicht mehr rechtzeitig hoch. Ist bei euch alles in Ordnung? Ja, alles okay. Beinahe verschüttet worden. Oh Mann. Lisa Dick? Wie kommt ihr denn plötzlich hierher? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Was, was hattet ihr da unten eigentlich zu suchen? Wir haben versucht, George und Timmy zu finden. Seid ihr völlig wahnsinnig geworden? Ihr seid einfach in dieses Loch untergesprungen? Nein, wir sind durch die alte Mine gekommen. Ihr seid durch eine seit 30 Jahren stillgelegte Mine gelatscht? Wir mussten doch versuchen, George zu finden. Ja, genau. Was? Sag bloß, da ist noch jemand unten. Ja, eben nicht. Wir sind vom Eingang der Mine bis hierher gelaufen. Und George und Timmy? Da unten wahnsinnig. sie nicht. Das steht fest. Aber wenn sie da runtergefallen ist, wo kann sie denn sonst sein? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Der Tunnel geht zur anderen Seite noch weiter. Und jemand hat sich durch diesen ersten Einsturz gebuddelt. Vielleicht sind sie in die andere Richtung gelaufen. Wir müssen versuchen, den Stollen freizuräumen. Ja, aber dafür brauchen wir schweres Räumgerät. Timmy! das ist Timmy! Das ist der Hund, der mit George zusammen darunter gefallen ist. Aber wenn, wenn er aus dem Stollen rausgekommen ist... dann muss es einen weiteren Zugang geben. Hey, er will uns zeigen, wo George ist. Ja. Los Lauf, hinterher. Timmy! Los, zeig es uns! Raff, Timmy, weiter so! Kommt! Das gewaltige Krachen des zusammenstürzenden Stollens hatte nicht nur die Feuerwehrleute erschreckt, sondern auch die Ganoven alarmiert, die gerade damit fertig waren, Julian und George zu fesseln und sich aus dem Staub machen wollten. Oh. Das war der Stollen. Er ist eingebrochen. Ausgerechnet jetzt. Heißt das, Apple, wir sind hier verschüttet? Keine Ahnung. Aber wir müssen ganz schnell hier raus. Und der Fluchtweg durch die Mine ist jetzt mit Sicherheit versperrt. Ja. Dann lass uns die Beute nehmen und durch die obere Grabkammer verschwinden. Und wir? Ja, ich werde morgen früh der Förster finden. Ja. Wenn die Grabkammer da noch steht. Die können uns doch nicht einfach hier lassen. Oh Mann, Was ist denn, wir verschüttet werden? Dann haben wir ein Problem weniger. Komm jetzt, Parker. Bist du ganz so klar bescheuert? Ich will doch nicht zwei Kinder auf dem Gewissen haben. Was ist denn ja mit dir los? Ja, no, na los, nimm die Kleine und ich greif mir die Jungen. Ja, aber hör mal. Und dann ab durch die Mitte. Hau, oh, oh, Lassen Sie uns los. Los, oh, bald. Die fragten sich verzweifelt, ob Timmy wohl jemanden hatte alarmieren können und was nun mit ihnen passieren würde. Die Ganoven hingegen fühlten sich völlig sicher. Doch als sie aus dem engen Eingang des Hünengrabes krochen, standen sie plötzlich einem Polizisten, zwei Feuerwehrleuten und vier Kindern gegenüber. <lacht> Na, sieh mal einer an, meine alten Freunde Parker und Cleary. Billings, was habt ihr denn diesmal ausgefressen? Hm? Was machen Sie denn hier? <lacht> ja. Ich habe ihn hergeholt, weil ich unten Stimmen gehört hatte und dafür musste es eine ganz vernünftige Erklärung geben. <lacht> Klasse, Ellen, auf dich ist wirklich verlassen ja, das stimmt. Was ist mit uns? Wir haben nämlich die Feuerwehr mitgebracht genau. Stimmt Parker, können Sie mir mal erklären, was Sie in einem öffentlich nicht zugänglichen Hühnengrab zu suchen haben Und warum George und Julian gefesselt sind Sie sind unsere Geiseln Keinen Schritt weiter oder es knallt Dann wird es wohl knallen müssen, Cleary Allerdings sehe ich nicht, womit Sie wohl herumknallen wollen Weg Cleary <lacht> <lacht> Ah, ah, ah. Hilfe! Ruf das Vieh hier weg! Das ist ja lebensgefährlich! Ah. Cleary entkommt! Cleary, bleiben Sie stehen! Los, Leute, auf die Fahrräder! Ja, den kriegen wir! Schneid ihm den Weg ab, Ben! Ja. Ich hab ihn gleich! Oh. Oh. Cleary, Sie und Parker sind wegen Kindesentführung verhaftet. Was so. yeah. Das geschieht ihm recht. Ja. Ja, los, kommen Sie schon. Ja, bewegen Sie sich ein bisschen. Ja, abmarsch. Constable Billings brachte die beiden Ganoven in die Polizeistation von Kirin. Die Fahrradrallye war für diesen Tag natürlich abgebrochen worden, sollte aber zwei Tage später neu gestartet werden. Die Grillparty bei den Fletchers allerdings fand trotzdem statt. Pastor Fletcher betätigte sich als Grillmeister. Während Mrs. Fletcher, Tante Fanny und Onkel Quentin mit den Kindern am Tisch zusammensaßen und sich die ganze Geschichte haarklein erzählen ließen. Sogar Constable Billings hatte sich zu ihnen gesellt. Und die alte Legende von den goldenen Grabbeigaben war tatsächlich zutreffend? Hm, scheint so. Ja, Onkel Quentin, was die Archäologen nicht geglaubt haben. Und deshalb haben sie auch die untere Grabkammer nicht gefunden. Ja, ne? Sie haben einfach nicht gründlich genug gesucht. Mhm. Ja, und die beiden Ganoven? Wie sind die darauf gekommen? Tja, das ist das Verrückteste an der ganzen Geschichte. Durch Zufall. Ja, ja, stimmt. Durch Zufall. Während die beiden die obere Grabkammer untersuchten, hat Parker einen Eimer Wasser verschüttet und kurz danach ist er eingebrochen. Und in der unteren Kammer gelandet. So war das. Die dünne Lehmschicht war durch das Wasser weich geworden. Cleary, dessen Vater Minenarbeiter gewesen war, hat herausgefunden, dass die untere Kammer nur wenige Meter von dem westlichsten Tunnel der Mine entfernt war. Mhm. Ja, so haben die beiden Ganoven sich durchgebuddelt und beschlossen, alles durch die alte Mine abzutransportieren. Weil ihnen so der Förster nicht auf die Schliche kommen würde, der schon Verdacht geschöpft hatte. Mhm. Stimmt, Julian. Genau. Die ganze Sache war praktisch schon gelaufen. Sie hätten heute die Beute weggeschafft und niemand hätte je davon erfahren, wenn George ihnen nicht im schlechtesten aller Momente praktisch auf den Kopf geplumpst wäre. Ja. Ja. Ach, wie konntet ihr nur in eine solche Räuberpistole geraten? Ja, dafür sind Sie Spezialisten, Mrs. Fletcher. Naja, ich weiß. Also diesmal kommt mir nichts dafür. Ehrlich, Mutter. Ach, glauben Sie ihr kein Wort, Mrs. Fletcher. Das sagt sie jedes Mal. Ja. <lacht> Mom, wir sind da ja ganz unschuldig reingeschlittert. Darüber reden wir noch, Fräulein. Die Idee mit dem Spaziergang durch die Zinnmine, die war ja wohl von dir. Mhm. Ihr werdet um ein Haus Leben gekommen. Das sind wir aber nicht. Ja, weil ihr mehr Glück als Verstand habt. Also, ich hätte nicht übel Lust, euch die Teilnahme an der nächsten Rallye zu verbieten. Oh, bitte oh nein, nicht, Mom. Nein. Das kannst du nicht machen, bitte. Wenn die beiden nicht mitfahren, dann haben wir hier gar keine richtige Konkurrenz. Na, Dick hat recht, Mrs. Fletcher. Ohne Ben und Lisa macht es überhaupt keinen Spaß, die Rallye zu fahren. Und es ist auch nicht gerecht, sie zu bestrafen. Sie haben nur versucht, uns zu helfen. Genau. Das stimmt. Wenn hier jemandem verboten werden sollte, die Rallye zu fahren, dann euch. Das kannst du doch nicht machen. Oh, nein. Nice. Oh, Ausgerechnet jetzt, wo ich den Macaroni-Trick kenne. <lacht> du meinst, in der ganzen Aufregung hast du rausbekommen, wie man einen Knoten in die Makaroni macht? Man muss sie natürlich irgendwie weich kriegen. Am besten man kocht sie, oder? Oder man steckt sie in die Hemdtasche und gerät dann in ein Abenteuer, bei dem man Blut und Wasser schwitzt. Ach so. Ja, Da haben wir's. Ein Abenteuer mal viel. Ja, weichgeschwitzte geschwitzte sind vielleicht nicht sehr appetitlich, aber man kann sie prima verknoten. Ja. Lass uns ausprobieren. Ja. Wo sind die Macaroni? wir durchforschen <lacht> alte Gemäuer.